אין קורא וצדק, ואין נשפט באמונה, בטוח אל תוהו ודבר שב, הרוע מל והולד אוון. ביצי צפעוני ביקעו, וכורי עכביש יארוגו. האוכל מביציהם ימות, והזורי תבקע אפעה. כוריהם לא יהיו לבגד, ולא יתכסו במעשיהם, מעשיהם מעשה אוון.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 נקבה לאור והנה חושך, לנגוהות באפלות נהלך. נגששה חעברים קיר, וכאין עיניים נגששה. כשלנו בצהריים כנשף, באשמנים כמתים. נעמק חדובים כולנו, וכיונים הגו נהגה. נקבה למשפט בעין, לישועה רחקה ממנו. כי רבו פשענו נגדך.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 ויעת כמעיל קנאה, כי על גמולות, כעל ישלם, חמא לצריו, גמול לאיביו, לאיים גמול ישלם. ויראו ממערב את שם אדוני, וממזרח שמש את כבודו, כי יבוא כאן נהר צר, רוח אדוני נוססה בו. ובא לציון גואל, ולשווה פשע ביעקב נאום אדוני. ואני זאת בריתי אותם, אמר ה', רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, אמר ה', מעתה ועד עולם.